satu persepsi dalam masyarakat khususnya bukan Islam apabila Islam kelihatan agama yang mengkritik atau agama yang seakan-akan suka menyebut tentang keburukan agama lain tetapi apabila ada pihak yang cuba menjadikan agama Islam ni sebagai konten bahan orang Islam sentak Orang Islam nak marah, naik angin. Tang mereka kata kita boleh, tang kita nak kata mereka tak boleh. Betulkah dakwaan ataupun persepsi ni? Dan kita di hadapan kita ni, saya duk perhati 3-4 kali, ramai orang muda bersama dengan kita. Jadi saya rasa mungkin orang muda juga ada apa uh, perasaan ni ataupun dapat membaca uh, persepsi ini. Jadi saya silakan... Dr. Ruzaini untuk memberikan respon tentang dakwaan ataupun persepsi yang sangat bahaya bagi saya di persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gufiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa mayudlil fala shahadu an la ilaha illallahu ahdahu la sharikalah wa min sayi'ati Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Selaku moderator pada malam ini Yang saya muliakan Rakan-rakan ahli panel Sahib samahah Mufti Perlis Dan Ustaz Salman Ali <coughs> Alhamdulillah Kita dapat bersama pada malam ini Dan saya pun tak jangkalah Malam ni kehadiran yang begitu ramai Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, saya merupakan pengurusi untuk masjid ni. Jadi, um, kita memang mengharaplah sumbangan daripada tuan-tuan dan puan seperti mana yang Ustaz mak sebut tadi untuk mengimarahkan. Saya sendiri berkuliah di masjid ni dan insya-Allah kita akan imarahkan masjid ni dengan program-program yang bermanfaat. Saya ada kuliah InsyaAllah lepas ni Datuk Mufti pun akan selalulah datang. Tapi itulah kebetulanlah bila ada program major dekat program besar a dekat masjid ni dia hujan. Jadi bila hujan ni a dia sejuklah sikit. Tapi kalau tak hujan biasanya kita akan bermandi peluh dalam masjid ni. Dia sedikit panas. Mungkin panas dengan a kata apa? haba di negeri Perlis ni yang panas dan juga Zikir tuan-tuan dan perempuan yang begitu hebat Masya Allah kan? Jadi sebab itu kita mengharapkan agar sumbangan itu Disegerakan, diberikan Termasuk yang tengok di online ni Supaya kita dapat beri, Beli apa ni aa, Kelengkapan iaitu PA system yang baik dan juga aa, Sistem Pendingin hawa Tuh, Pendingin hawa Kepenghawa dingin kan? Yang penting kita nak beli aircon lah Supaya senang sikit kan Supaya kita selesa duduk dalam ni okay. um, Itu yang pertama lah Yang kedua berkenaan dengan soalan Ustaz Ahmad tadi Betul lah Kalau kita tengok di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala Banyak menceritakan tentang uh, Kebatilan ajaran-ajaran selain daripada agama Islam Bahkan dalam sehari 17 kali Kita membaca ayat yang wajib untuk kita baca dalam solat kalau kita tak baca ayat tu tak sah solat. Apa dia? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdhubi alaihim waladhdallin. Tunjukkan kami jalan yang lurus, yakni jalan Islam. Bukan jalan itulah jalan orang-orang yang an'amta alaihim. Orang jalan orang-orang yang kau berikan nikmat ke atas mereka bukan jalan orang yang kau murka dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat jalan orang-orang yang kau murka ni tuan-tuan masuk boleh okey jalan orang-orang yang kau murka ni ialah jalan kata para ulama ialah jalan orang yang mengetahui hakikat agama tetapi menuruti hawa nafsu sehingga menyeleweng sebab itu mereka memberi contoh magdhub ialah golongan yahud golongan yahudi yang mengetahui hakikat yang mengetahui kehendak Allah kehendak nabi tetapi mereka menjadi menjadi menyeleweng disebabkan oleh kerana inginkan habuan dunia waladzalil dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat yakni orang-orang yang ingin kepada agama yang ingin kepada kehendak yang ingin kepada keredaan tuhannya tetapi jahil tidak ada ilmu maka mereka sebahagian ulama tafsir mentafsir memberi contoh mereka ini adalah golongan nasara. Allah Subhanahu wa taala mencela golongan ahli kitab di dalam al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengkritik ajaran-ajaran orang-orang musyrikin ya, di dalam al-Quran. Jadi persoalan yang timbul iaitu mereka kata takkan kita nak kritik Islam tak boleh. Dalam Quran, Quran mengkritik ajaran kufur boleh. Maka kita katakan di sini ada garis halus yang membezakan di antara kritikan dan juga celaan ataupun istihza'. Kerana kalau kita tengok di dalam Al-Quran tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala melarang kita untuk mencaci maki sembahan orang bukan Islam. Ini tuan-tuan biasa dengar wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbul laha adwan bi ghairi ilm. Kamu jangan cela, kamu jangan kutuk sembahan-sembahan orang-orang yang menyeru selain daripada Allah. Nanti mereka akan cela Allah. Maka dalam agama Islam ini kritikan itu dibenarkan? Maka sebab itu kita akan tengok Ada ayat-ayat Al-Quran yang suruh orang Islam ini berdialog. Wajadilhum billatihi ya Ahsan Maka berdialoglah dengan mereka Berdebatlah dengan mereka dengan jalan yang terbaik Kita melihat bagaimana ulama-ulama zaman dahulu Al-Imam Ibn Taymiyah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah umpamanya Ketika mengkritik orang-orang Kristian -orang menggunakan sebahagian daripada hujah mereka untuk mengkritik mereka kita tengok al-imamul ghazali hujjatul islam juga berdialog dengan mereka al Syafi'i umpamanya berdialog dengan golongan yang anti hadis maka dialog tidak menjadi masalah selagi mana dialog itu di, di diasaskan dengan atadasa billatihi ya ahsan dengan adab dengan akhlak yang baik sebab itu kalau kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala apabila menyatakan kebatilan ajaran-ajaran kufur, ajaran-ajaran syirik, ajaran-ajaran ahli kitab yang menyeleweng, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menggunakan bahasa yang carutan Allah ta'ala tak gunakan bahasa yang kesat Allah menyatakan kebatilan akidah mereka Allah menyatakan di mana salah mereka Allah tidak menggunakan perkataan-perkataan yang orang kata apa kotor yang carutan di dalam al-Quran. Maka begitulah sepatutnya yang digunakan oleh oleh kita. Bila kita tengok di zaman ini, sebahagian daripada orang-orang bukan Islam dan juga sebahagian daripada orang Islam menjadikan agama Islam sebagai bukan mereka bukan mengkritik atau mempersoalkan tetapi mereka menjadikan Islam sebagai bahan istihza. Bahan olok-olokkan. Tadi Ustaz Zalman sebut, Nak buat maksiat ni, Kalau nak buat maksiat, haram hukum. Tapi kalau buat maksiat, Tanpa ganggu orang lain, Tanpa merendah-rendahkan agama, tak jadi masalah Dia buat Dia berdosa Selagi mana bukan kesalahan hudud Selagi mana bukan kelesahan kisah Dia buat sendiri-sendiri Agama Islam Kalau tak tahu Tak ambil tindakan Dia buat sorang-sorang dia Bahkan Nabi SAW Tak suka Orang yang Yujahir bizzunub Orang yang menzahirkan Dosa yang tersembunyi Tapi memang hey, bang gomeh lampu bang <laughs> tapi kalau sudah sampai kepada tahap memperolokkan macam saya sebut orang katalah orang, ada orang Islam pergi minum arak dia minum seorang-seorang dia tak ada siapa tahu kan kalau orang tahu pun dia tak bagi dia, dia tak bagi tahu kepada pemerintah dia nasihat Pemerintah tak wajib untuk mencari-cari Tak perlu untuk tajasus Tapi kalau satu orang Dia Menjadikan arak sebagai bahan Untuk memperolokkan agama Yang ni kena ambil tindakan Kerana Kerana dia telah menjadikan Satu hukum dalam agama ini Sebagai bahan mainan Sebagai bahan ulokkan Kan? Kan? Ini berlaku Bila kita tengok Kan satu Manusia yang buat lawak Dia buat lawak dengan arak Teruja Kononnya bila orang Islam dapat buka arak untuk Untuk pelawak Untuk pelawak yang bukan Islam Dia nak buka Botol arak Dia suruh orang Islam yang bertudung buka ke untuk dia Lepas tu ketawa sama-sama Perbuatan ni kalau betul-betul berlaku Ia adalah sukhriyah ia adalah olok-olokkan uluk terhadap agama kau nak minum arak kalau minum saja mungkin ambil tindakan atas dasar dia minum arak untuk dia tapi bila dah sampai kepada tahap mengolok-olokkan agama caci agama cela agama maka ia boleh sampai kepada tahap hukuman dia adalah bunuh hukuman dia adalah bunuh cuma para ulama berbeza pendapatlah kan walaupun mereka sepakat mengatakan hukum cela agama, cela Nabi ni hukum dia adalah kufur, kafir, murtad tetapi mereka berbeza pendapat kalau orang tu bertaubat, boleh tak gugurkan hukuman bunuh tu? ulama' berbeza pendapat maksudnya ada di kalangan ulama' dalam madhab hambali disebutkan oleh Ibn Taimiyah dalam kitab Desarimul Maslul bagi orang yang mencela Rasul dia mengatakan orang yang cela Nabi dan sebahagian ulama meluaskan lagi dengan kata mencela agama, ada sebahagian ulama yang mengatakan sehinggakan wa imah dia bertaubat sekalipun taubat itu sekali-kali tidak akan dapat menggugurkan hukuman bunuh. Maka hukuman bagi orang yang memperolokkan agama ni bukan satu benda yang bukan satu benda yang simple, bukan satu benda yang main-main. Sebab itu bila berlaku saja penghinaan terhadap agama dia tak macam kita tengok orang yang melakukan maksiat. Orang yang melakukan maksiat dengan perakuan dia benda yang dibuat tu berdosa. Dia minum arak, kata kau ni minum arak. Dosa tau minum arak. Dia kata aku tahu berdosa minum arak tapi tak bolehlah gian gian. Orang macam ni berdosa tapi dia tak sampai kepada tahap kafir tapi kalau sampai pada tahap kita kena minum arak sebab minum arak ni sunat dalam agama sambil dia ketawa maka perbuatan ni adalah perbuatan memperolokkan agama kita kena bezakan kritikan bukan hinaan kritikan adalah menyatakan kesalahan tanpa merendah-rendahkan itu maksud? itu maksud uh, kritikan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran menyatakan kebatilan, ya. Bahkan sebahagian daripada pengkaji-pengkaji barat, kita kata ramai daripada kalangan pengkaji-pengkaji barat yang mempersoalkan tentang ajaran Islam, yang mengkritik ajaran-ajaran Islam tetapi dengan bahasa akademik, kita jawab dengan akademik. Berbeza dengan mereka yang memperolokkan dan merendahkan. Seperti mana yang dilakukan oleh Denmark sebahagiannya kan? Ada sebahagian daripada orang Denmark yang buat kartun. Salman Rushdie yang mengeluarkan buku yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ini dianggap sebagai menghina agama yang jauh lebih dahsyat daripada hanya sekadar mengkritik. Karena kritikan memang ada dan kita jawab secara akademik. Kita jawab secara akademik bila dia mempertikaikan secara akademik. Tapi bila mana sampai kepada tahap memperolokkan dan kita kena kita kena anggap ini adalah jenayah. Kenapa? kerana dia mengganggu gugat ketentraman. Negara yang bebas macam mana pun, yang begitu bebas, yang dianggap sebagai negara paling bebas dalam dunia, free country, Amerika Syarikat, juga tidak membenarkan ucapan-ucapan yang berbentuk hate speech. Ucapan-ucapan ya? yang berunsur kebencian. Tak boleh. Sedangkan itu adalah free country. Kenapa? Kerana hate speech membawa kepada ketidakstabilan dalam negara maka itulah yang ditunjukkan oleh Islam <coughs> bukan bermakna merendahkan agama Islam je tak boleh merendahkan agama Islam tak boleh merendahkan agama bukan Islam pun tak boleh, Dan kita kena bezakan yang mana satu kritikan akademik yang mana satu penghinaan tapi masalahnya sebahagian daripada orang yang mengaku mereka rakyat negara ni yang memakai jata negara ni yang mengaku mereka rakyat yang dipertuan agung dalam negara ni dalam bab pendakwah Islam seperti Dr. Zakir Naik nak berceramah, bukan nak menghina, tetapi mereka menganggap ia adalah penghinaan saya pernah berdepan dengan buak-buak ni sebahagian daripada mereka mengaku Muslim dalam satu program, saya tak ingat 2017 ataupun 2018 dalam satu program, dianjurkan oleh IRF. Tonton boleh tengok dekat YouTube. Saya berdepan dengan satu orang, mengaku diri Muslim, tapi mengatakan Dr. Zakir Naik menghina. Saya kata, di mana menghina? Tolong bagi saya satu bukti, dia menghina. Dia tak menghina, dia hanya menyatakan di mana yang tak konsisten, di mana yang tak betul, mengikut penilaian dia. Jawab aje lah. Tapi bila mana, ada orang yang betul-betul hina agama Islam hina agama Islam clear hina tiba-tiba ada satu orang yang menganggap diri mereka, rakyat negara ni boleh anggap, oh penangkapan ini pendakwaan ini sebagai uh, kita kata apa? menghalang kebebasan bersuara Nampak double standard orang yang hina, yang mengetawakan agama Islam dianggap kebebasan bersuara. Biarlah dia nak melawak. Cuba kita fikir, kalau orang Islam ya, buat lawak terhadap menghina agama bukan Islam dia nak kata. Apa? Adakah dia orang nak kata kebebasan bersuara? Belum hina lagi. Belum hina lagi. Baru hanya sekadar bagi tahu kritikan secara ilmiah tanpa ada hinaan pun mereka dah tak tahan dah. Ini double standard yang kita kena sedar yang kita kena basmi sama-sama kalau tak keharmonian negara tak boleh dicapai wallahu taala ala, ala.